Plânsul de joi seara. Iată, iarăși cad la ușa stăpânului meu cu cucernicie, închipuindu-mă și strigând cu frică. De folos este robului a nu fugi de mâinile stăpânului său după ce a greșit lui ce mai vârtos a stăruit lângă dânsul. Auzi, stăpâne, suspinul meu și primește graiul cererii mele pe care îl aduc eu, păcătosul, cu cucernicie. Varsă peste mine, ticălosul, măcar o picătură din nesfârșitul noian al îndurării tale, ca să am puțină o sârdie spre a mă îndrepta pe sine. Căci dacă nu vei da lumina darului tău sufletului meu, nu voi mai putea să-mi cunosc păcătoșenia. Vai mie, căci apucând înainte, păcatul a aflat loc de odihnă într-o inimă mea și mă înnecrește și mă cufundă. Silindu-mă pururea al întărâta pe Domnul Dumnezeu. O, vai mie, ticălosul! Cum nu mă înfrânez eu de focul cel nestins și cum nu mă cutremur eu de muncele cele veșnice? Căci iată, a pus lege în mine și fără întrerupere mă trage într-o pierzare. Căci măcar că mă mustru adesea și păcatele nu să le mărturisesc, totuși rămân cu sufletul întru cele rele. Văzând, nu văd, fiindcă păcătuiesc. Nu mă ostenesc cu sufletul ca în adevăr să mă îndrept, ci zi cu zi și fără întrerupere, pocăința mea o prihănesc. Rob sunt păcatului și nevrând fac răul, ca un ostășit de păcat, lui mă supun. Și putând a fugi de el, m-am făcut birnic lui, fiindcă l-am lăsat să ajungă împărat în mine. Plătesc leafă trupului îngrijindu-mi patimile și măcar că-mi dau seama că îi sunt rob, când mi se poruncește de către el, ascult fără întârziere, fug de mânia ceva să fie, dar ca un câine legat în fier supun în grabă celui ce-mi poruncește. Urăsc adică păcatul, fug de fără de lege, dar rămân în patimă căci sunt robit. Ca un șiroi curg asupra mea patimile, ca o fântână adâncă se adună în mine îndemnurile lor. În lăuntrul cugetului de multă vreme le-am unit cu mine și nu îmi vine să primesc despărțire de ele. Mă sârguiesc să-mi schimb vrerea, dar iată că-mi stă împotriva așezarea cea din a patimilor mele. Îmi ajută necontenit să mă îmbogățesc în patim și datoria cea veche nu-mi îngăduie să-i o plătesc. Vreau să-i dau înapoi și el îmi mai adaugă, și oricât m-aș sili ca să plătesc din trânsa, el adaugă necontenit tot altele, ca să-mi arate într-una că din a lui plătesc. Și văzând el că necurmarea datoriei mă pleacă pe mine să fiu ticălos, așează în mine zilnic pofte noi și mă face să uit patimile, ca să nu le mărturisesc. Mă întâmpină cu patim străine. Și împlenindu-le pe acestea, le uit pe cele ce au venit asupra și necontenit descoper că sunt dator. Alerg la patim ca la niște prieteni și, împrumutându-mă de la dânsele, le am ca niște stăpâni. Și cele pe care cu puțin înainte mă sârguiau ca să mă izbăvesc. Iată că acum mă fac prin rânsele, rob de săvârșit vândut. Mă chinuiesc să tai și să rup legăturile lor și iată că patimi noi mă cuprind și mă țin. Mă lupt și mă ostenesc să scap pentru totul de stăpânirea lor și la apropierea de luptă mă simt și mă descoper un ecou al lor. O cumplită stăpânire în mine a legăturilor păcatului, o stăpânire a răului, a vicleanului palauri. Mă zbat să scap de el și mai mult mă prinde, ba încă și mintea mi-am vândut-o păcatului. De somn mă las cuprins, când vreau să lupt, nici măcar să mă rog nu-mi îngăduie vrăjmașul, ci ca într-o funie de aramă îmi ține legată mintea și voind să fug, nu lasă legătura. Întemeiind păcatul, tot mai adânc în mine trage zăvorul puternic pe ușa cunoștinței. Și pentru ca nu cumva să se unească cu Dumnezeu, așează drept paznic la ușă Duhul răutății. El mi duce mereu înainte tot felul de gânduri proaste și mă pleacă să cred că nu e judecată pentru dânsele, pentru că nimeni nu le ține minte. Iar eu pun înainte oglinda cugetului și știu că deasupra mea este spânzurată o sânda. Cu aceasta mă ține pe mine, cu aceasta mă leagă, cu aceasta mă vinde și mă cumpără, cu aceasta îmi poruncește să mă supun, după cum zice apostolul, iar omul cel trupesc vândut păcatului. Căci păcatul în trupul meu fiind îmi stăpânește mintea și sufletul din precina trupului pe care îl uneltește și îl necăjește mereu și îl împilează. Nici a nu poate, nici să mă ajute. Vai mie, mort sunt eu, cel vinovat, și orb, cel ce văd. Ca un câine m-am făcut eu omul, și eu, cel ce gândesc, m-am pogorât în rând cu necuvântătoarele. Miluiește-te pe Sineți, o, suflete al meu, sârguiește-te înainte de despărțire, să nu ne încuiem afară împreună cu fecioarele cele nebune. Căci nu le e cu putința a moștenit viața celor morți în păcat, și nici a câștiga cu nuna alergării celei bune celor ce au dormitat. Miluiește-mă, Dumnezeule, după marea ta milă și după mulțimea îndurărilor tale, șterge fără de legea mea. Căci dacă mă vei ajuta să mă izbăvesc din îticăloasa robie a patimilor, atunci numai voi putea să te slăvesc ca pe Dumnezeul meu. Și dacă numai tu vei vrea, mă vei mântui. Și numai dacă mă vei binecuvânta tu, mă voi izbăvi. O, Doamne Dumnezeule, cred că poți toate acestea și nu deznădăjduiesc. Știu că după mulțimea îndurărilor tale, vei curăți mulțimea păcatelor mele. Știu că pe toți i-ai miluit și îi miluiești pe cei ce se întorc către tine din toată inima. Mărturisesc că și eu m-am îndulcit de darul tău, am păcătuit ca nimeni altul. Tu, cel ce pe morți i-ai sculat, ridică-mă pe mine cel ce sunt mort cu păcatul. Tu, cel ce pe orbi ai tămăduit, luminează și ochii cei întunecați ai inimii mele. Tu, cel care din gura șarpelui pe Adam l-a izbăvit, trage-mă și scoate-mă și pe mine din noianul fără de legilor mele. Căci oaia ta sunt și mâncată de leu m-am făcut cu păcatele, dar fiu mă voi face dacă mă voi tămădui cu darul tău. Lepădat m-am făcut ca un lepros, dar tu, dacă vei voi să mă curăți. Știu, vai, că într-o cunoștință am păcătuit. Tu, Doamne, pe Zahiu l-ai miluit ca pe un vrednic. Miluiește-mă și pe mine, care sunt netreptnic. Lup era Pavel oarecând, gonind oile tale, fiară era rupând oile tale, dar păstor l-ai făcut cu darul tău, tămăduind și grijind oile tale. Știu că el într un necunoștință a păcătuit, dar pe mine, Doamne, la ce cu cunoștință am greșit, miluiește-mă cu darul Tău cel covârșitor. Vai mie, mă sfiesc de cei ce acum se sfiesc de mine, ca nu cumva să mă rușinez de și pentru păcatele mele cele ascunse. Mă rușinez de cei ce m-au născut pe mine, ca văduva din Evanghelie, care supărând pe judecătorul cu stăruința ei și-a dovedit cererea, Vreau să mă fac. Și ca prietenul cel îndrăzneț vreau să mă arăt către tine, prea bunule și singurul stăpân, ca să întorci sufletul meu cel ce în păcat s-a robit. Acela pâine a cerut spre mângâiere, iar eu deslegarea sufletului de osteneală cer. Acela hrană trupească a cerut, iar eu chemarea înapoi a sufletului cerșesc. Ascultă, ca un bun și prea bun, glasul plângerii și al lacrimilor mele și întoarce-mă ca să facă rod bun de pocăință. răcorește marșița conștiinței mele, înnoindu-mă pe mine cel învechit cu patimile păcatului, ca, de robia acestora după ce mă voi izbăvi, să răsuflu cu ușurare, văzduhul slobozeniei mele și cu bucurie și veselie să slăvesc bunătatea ta. Știu... O, stăpâne, că milostiv ești, Doamne, și voiești ca să mă schimbi. Aștepți cu nespusă bucurie și bunătate rodul voirii mele. Și gata ești ca să mă miluiești, o, nemărginit de bunule, Doamne. Dar vrei să vezi așezământul meu, căci miluind, voiești să mă înveți. Și iertându-mă, voiești să mă câștigi părtaș al împărăției tale. Vai de simțirea mea, vai de ticăloșia mea. O, grasul și pământescul suflet! O, inima răzvrătită! O, gură plină de amărăciune! O, gâtlej, mormânt deschis! Pentru ce nu-ți aduci aminte, o, suflete, de calea netrecută a despărțirii tale? Pentru ce nu te gândești către călătoria aceea? Pentru ce îți tragi asuprați pedepsele cele veșnice? Ce faci, o, oh, suflete, petrecând ca un animal fără de pricepere? Vai, mie cum aleg întunericul mai mult decât lumina, cum pe plăcerea care astăzi este, dar mâine nu mai e, o iubesc mai mult decât bunătățile cele veșnice și negrăite. Vai, mie, cum voiesc decât podoaba aceea în chipul soarelui, mai mult pe cea întunecată și negrită să o îmbrac. Cum? Decât împărăția cerurilor, mai mult cinstesc locuința cea întunecată și în negrita a iadului, eu, păcătosul, singur și într-o cunoștință voin să mă rănesc. vino în fire suflete, temete de Dumnezeu, slujește-L, slujește, slujește într-o toate faptele bune, ca să nu primești din mâna Lui îndoite pedepse. Iubește pe Dumnezeul tău și umblă în calea Lui cu dreaptă credință. Înțelege o suflete că veacul acesta se aseamănă locului de luptă al balaurului. Balaurul cel tare, negreșit se nevoiește să biruiască. El se surpă și e bajocorit de unii care vedem că se încununează prin înșelarea lui. Alții, prin amărăciunea precinuită de el, veselia veșnică o dobândesc. Alții, prin plăcerea lor, amărăciunea vieții veșnice vedem că o află. Unii... Prin lepădarea de sine, pe diavol îl biruiesc, iar pe alții, care se înfășoară în sine, cu înlesnirea el îi biruiește. Celor ce iubesc pe Dumnezeu, din tot sufletul lor, războiul cu diavolul li se pare ușor. Dar celor ce iubesc lumea, războiul greu și nesuferit le este. Înțelege, suflete ticăloase, că bucuria veacului acesta și desfătarea și odihna lui pline de scârbe și amărăciune sunt iar necazurile și răstignirile luptei, bucurie negrăită și viață veșnică pricinuiesc. întoarce te o suflete, nevoiește-te într-o liniște, ca ceasul morții și al despărțirii să nu te prindă nepregătit. Înțelege-o, suflet al meu, care ți este chemarea, cum îți este priceperea, cum mergi, pentru cine și până când. Toți la sfârșitul lucrurilor celor pământești au sosit. De sfârșitul va sosi și la ata ta Întoarce-te, o suflete, la Domnul. Întoarce-te cât mai ai timp. Încredințează-ți viața cu hotărâre în mâinile lui Dumnezeu. Lucrează cu el și pentru el. Și pregătește-te ca să intri în a lui slavă atunci când, din îndurare, va binevoi să te cheme la el, căruia i se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea,